دوافیه دو دما هزارا په ذهن د مصنف کې په حضور اجمالی سره نه کې په حضور تفصیلی سره دواجی رجال د معقول نه کلم محسوس واجی رجال له معقول نہ کل محسوس فائدیدی پورا فهل قاوله ده مشکلات ده کافیه کی هاذه عام طور من کی تابونو کې ذکر کوم چې اسمه اشاره چی وي او د دې سره اشاره کولو شي مشهد بالبصر محسوس بالبصر دا صحیح وکړه اشاره تاسوی کړه یو د زلې اشاره ده یو حسی اشاره ده د زلې اشاره لپاره زمير دي لا لکه هو او هما هم او د حسی اشاره لپاره کومه اسمای سری اشارات دي یا الله زماري پتوبو تو وای پوه شو نو د حسی اشاره لپاره اسمای سری اشارات دي بس اشاره تحسی دی خی مطلب لکه کووته چې وتنیې صحیح ده که نو بس مطلب دار چې دا مشارو اییې چې دی نو دا مخصوص بل به سرري مشهات بل ب ته اشاره کېږي چې پهستر غه کېری شي شي په دی خبره پو شوي واللهکه پهې خبره پوه شوي که نهره هو او ایمه خبرهه دا کتاب د سن عبارت ته کتاب چې وي که نه خلککوئ ما کتاب وول کتاب دی دا کتاب سطته ووي کتاب چې دی په ک و احتمالات اقدي کتاب عبارت د سه دی نو په دی و احتمالات استمالات یو شي کتاب عبارت شي د الفاظ فقټنا د الفاظ دویم کتاب عبارت شي د معانی فقټنا دریم کتاب عبارت شي د نقوش فقټنا دا لري احتمالات او حادثو در احتمالات سنای دو دوا یو کا کتاب عبارت شي د الفاظ معلمانینا دو کتاب عبارت شي د الفاظ مع نقوشنا سالورم در درم کتاب عبارت شي د نقوش مال مانینا نوقوش مال شو احتمالات شو دريغه شو دري داش شو شو یو احتمال ثلاثي الفاظ ماني نقوش چې کتاب دې دري ورونه شي عبارت شي الفاظ ماني نقوش دا احتمالات شو لک زان پویا کا لفظ ما ی تلفظ ذو انسان نو مصنف چې کوم ټکی پخلی خولي ویل دي د دې کتاب وای یو احتمال داو پوسيبل زم دام الفاظ څه په کوم دلالت کوي په ځړدې چا کې پرتې مصنف کی ځړدې چا کې مصنف اول معنی پرتې سل کې کنا دا معنی او مقصد په دې سو پراتو نو کتاب دا غینه عبارت ته دا غه په سره کې کم سره درې نقش دې پرطوانو ته ویدا زموږ مخه ته چې کم پهطوان دي د سټوک پهطوان شي هاغه الفاظو سدي 421 دا, دا نکوشتي نو کتاب دی ته وي دې نکوښو وس په دې وړ استعمالاتو پوسوي یا تش الفاظ یا تشنه یا تش یا الفاظ او معنی د وړ تو کتاب وي یا الفاظ او نقوش تو شوی کتاب وي یا نقوش او معنی تو یا الفاظ معنی نقوش دا وانه چه وز وي دا عقلي احتمالات او فراشد زمه خبره پدې کې نقوش چې دي کنه دا پټوان د ټکو دا مقصود ندی دا سره بل تر رسول له اعلی دا, دا مقصود بیت تدوین و تدون دا مقصود بیت تدوین ندی چی گنینو اه مصنف دا لکه لیکچه دا کاغذ کې چاپ شي زم ما کاغذ خرڅ شي چې دل لیکدا کاروبار دی بیا دا پرتوان خو مقصد ندی خدای پرټوان په یو معنی دلالت کوي په یو لفظ سکي نو دنا کښ دانا نو په دې وسته مالاتو کې چې نو کوښ یا نو کوښ بل چا سره وو ماته نه ټول غرزه واغړو مراد کېدلې دا کوم مق مقصوده غنې دي ماته نه غرزه وا نو څو احتمالات دی غرزې دل سلور نو کوښ فقته الفاظ مان مانی مان الفاظ مانی نقوش نقوش که یوازیو او نقوش کو بل چا سرو دا تینا تول سو شو دا مراد که دلی نشی دا خلاک از مسنن پی رادت اخراب آئی پوانو شوی داو غرزی دل کنا پا تیسو شو گری الفاظ پاقت مانی پاقت یا الفاظ مال مانی الفاظ چه یا چه یا الفاظ چه الفاظ کتاب یا بھارت د الفاز فقط نہ چې مصنف کم پخلس کړي یا یاد معنیو فقط نہ چې کم معنی د مصنف په ذهن کې سوي پراتی وی یاد الفاز او معنی دواړو نہ چې کم معنی په ذهن کې پراتی وی کوم الفاز پخلس دی وایلی څه استعمال کتاب دی ته وای یال الفاز فقط ته وای یا معنی فقط ته وای یال الفاز معنی مان... معنی ته وای وی. پوش وی کنا اوز سوال کم چه ها زیه اشاره الفاظ اوتا دا که معنی اوتا دا که الفاظ معل که الفاظ اوتای نو الفاظ خویزا وجده فتلا شا الفاظ خویزا وجده فتلا نو الفاظ ختم شوی دی نو اخو موجودو ندی مشحد بالبسارو ندی نسنگو تا اشاره کنی معانی چې دي نوانی خو معقول لی په زهن کې سردي پراتې دي واغې ته خو اشاره کېدللی هغې ته خو په حاض سره اشاره نه شي کې دی حاض سره خو هی شاره کېږي کومه ه او معانی مخصوصو معانی معانی رهګه ډ شو معانی مخصوصو نه دي معانی پهړه کې سر نو تاویلو چه پا حاضر اشاره محسوس بل بسور تکیگی مشحد بل بسر تکیگی و دیتا سنگ اشاره او زنو خلقو یا جواب کڑو چه دا دیباجه چی دا دا دیباجه ابتدائیه نگا دا دیباجه الحاقیه دا پا دی باجہ سو کس مئی؟ یو دی باجہ اپتدائیہ دی مطلب چې کتاب شورو کئی نوگا سر نه دی باجہ سکی اولی کی دوی محدہی چی اول کتاب اولی کی نوگی پس تاغی نسلی کی دی باجہ لی پوئی گی کنا لیکن کتاب اولی کی نوگی پتا اتاو لگی چی ما سو سو اولی کلو پوانو بیا چې کم دنو دی باجہ سکی اولی کی وی زن و خلقه دا جواب کردو دا دیباجه ابتدائیه نده دا دیباجه کمه ده اول دا شرجامیلی کلی شوی وان بیاورتا به حاضر سرسو اکڑا اشاره اکڑا دا الحاقیه ده نروس توی چه کمدن ورپسه دا پیواسته کڑا و دا جواب زعیب تی زوف واجه دا ده چه دا موجود شوی دی نقوش موجود شوی دی که الفاظ یا مانی دا پا کاغذ که چه دی کلی دن دست ش ن کووشې مونږه اوویل چې نکووش مخصوود به ت دو دنو نه د کووش به ت نو دا جواب ض خو دی خو خودبالیل حقیه شي او دغه دیواجهه حاقه او که شي خو دا ن کووشته اشاره کېدللی جواب د مصب په ځین کې چېکې معې پرې دي شاره غې ته شاره چا ته نه د مصب په ځین کې چې کم معانیې دي دي د کافی چې مقاصد مقاسه او معې پرې وي داس لکې وي حاض دا د برده شو حاضې تا چې دا تننګه شاره کوې چا ته معې ته خو چې کم نروسې دي مخصوص بل با په اوسترګلي دله کېږي نه نو څنګه تهسه کوي شار گئی جواب دا مستف ته دا معې داسې حاضیررو مخامخ دا مخام خو تبل کولسوو حاضیر رو ته ته به سوای چې تاسو افیزانان خو به در کې انشاءالله خیرری داافیز سړی چې طلاوت کوي که نه پخوا حیفظ او شنی حیفظ کې فرق دی پخوانو حافظانو ب چې کو کوو نودي کې قرآن مجید چا سره نو استاد سروم قران نو او طالب سروم قران نو یک به وته ویلو ان الذين كفروا سواء عليهم ان الذين كفروا سواء عليهم طالب بسر له الذين كفروا سواء عليهم ما درتم ان شاء الله درځو ته مزوت وکبیاوی چسوت کبیاو راغي داسه حفظو دا په خوانه حفظ دي دا حفظو سم لګه او سا نیه پس که دا سوله ستری دا پندر ستری دا اتاره ستری ده ده ده سترو والا ده پانو که یاده مخامخ نمخامخ نقشه زهن تا سشی لادش نی بیا با بل قرآن که تلاوت که او چې کلا ده تلاوت کوي که نه په تراوکی یا زانلا نو دتا زهن که پانی آدهی ده آدهی که نا آدهی آدهی لکه دې و چې دا می پلان کمه غوي ای واړې لپاره نه یم اغه بل واړیدا اړي کنه خدای دې د په زین کې بالکل نقښی لکه چې دې و ته مخامخ ګوري لکه چې دې و ته مخامخ سګی ګوري نو یې په زین کې او دته داسه حاضر دې لکه چ وتا لکه دې کتون نه چوي چا چوي په یګ کنه نو دا معقول دې ته څخ کاری محسوس دی معقوله پر زین کې پرتې دي او خار یو ارتداسي لکه دا دا دی له کوم افسارو لکه قبر کې و تطوسی د سړینا شه ما تقول فی حق هذا رجل د دې سړی باندې کې د څه نو حاضر الرجل هذا سره اشاره مشد بل بسره کې نو نبی علیہ السلام با پار قبر کې برلیان وي یو ان واحده کې په کروڑاو خلک مړیږي او قرانه واحدگی کورونه او خلق په قبر کې کې خوده لشي لکه اوس موږ ناس وکنا دا چې کم دنو لس منټه لس پږي دي فدې لس منټه لس پږي اوس یو کتاب ما په خوما سره اوس رانځته ترښوې دی ځهانت کا امتحان او امتحان کتابو 파غي کې لیکلي وو 1001 زهني سوالات وبگي 파غي کې چې کوم حساب لگاوله چې په یو منډ کې دا کم منډ کې چې موږ روانيو فدې کې څومره روحونه دنیا ته راځي دا تخمیناله غولیو سره لکهونو نه بار خبرې وي او چې کوم بین کې مونږ ناسو سمر روحونه غستل شي د دنیا نزیب اطلون کی دراتون کو نه زیاتو عثمانه ته دا دیر دی نو لکهونو نه زیاتي خبرې کړوړه او پوره وي نو په اوس وخت کې همون دی زنه شو خصوص په قبر کې دی یو قبر کې نه په کړوړه قبر کې خلکو دی نو په هر قبر کې نبی الله سلام الله دی نو بر ارځه کیسه که حاضر ناظر ده کنه زګه خصوصال کې چې ما ته قول فی حق حاضر خیر دا په نه حدیث کې ځان له جوابونه دي ولکه د دې زهر نه حفي جوابي ده چې کله هاذا سره اشاره کیږي موجود فی ذهن تا کچھ ذهن کې موجوده داسه موجوده لکه چسړی تا قائد نو د نبی تو سلام هر ذهن کې سره موجود ده دا مسلمان په ذهن کې دی ایمان د وجې او دا کافر په ذهن کې دینکار دی وجې خو په هر ذهن کې څه دی موجود دی او دا څه ته موجود دی چې لکه وته سګي نو ما غځهن کې چې موجود دی دا اشاره غې ته ده خود په مخوبې ذهنې اشاره له زمير راځي کنه خود أتشه ذهني نه ده دا ذهني غرذول د کل محسوس کل څه چې داول کل محصول. مال دا وللی کال مخصوص ځکه د وجه د کمالې حضور نه د جهې چا نه کمالې حضور نه یعنی دا بلکل د ته حاضر دي لکه چې تهکاري لکه قرآن مجید کې چې سړی ته د عادیانو قڅکې هوودلی سلام راغې بیاې ته وککوو هغې ته دا آدیان و غودلی سلام ته دا وي بیا ورته هغوی دا و هغوی وتته چې مړ بهدي پو زمونږ بابا به با دربانې کټ وواړی خبرې ورته وکې هغ تورم پر آزاد مزات غڑای میگدا جب می آزاد کس کول شی کول شی این توکلت ول اللہ دا قر مجید مون تہ اٹول واقعہ جوړ کی تب وای چ مون وتا تب وای چ مون وتا غورو کانہ میچ آدین تکو سترے کی تل کا حدوبی را ودا ودا. نو تلکا ادن جہدو بی آیات ربہ اس میں اشارہ راوڑ کرا نوڑا نو مک کی مون تہ داس طریقے سرا ویل ک چ مون وتا قتل نو تل کے وتا س کہ اس زمانگ نا قرآن کو ویلو دا سی یقین دے لکا چه مانگ تا سکی کی نزا کہ تلکا آدن جا صحیح دا کنا تلکا من امبای القرآن بلا واقعات بیان کی وی دا غا خارون ناو کنا تلکا من امبای القرآن دا عادیانو زی تالی دلی تالی او اوی تلکا آدن دکا شانت داوم کمال حضوری اچا تا مصنف تا کمال سو حضورو نوی گرد او ما د معنی هم متعدد دي طجو معنی خص دي معنی سدي متعدد دي نو ذهن بسيط ته نو په انه واحده کې ذهن ټول تا څنګه اشاره وکړه چې دوه ته یو ټکی هذي سر س وکړه یا رب عطا صبح دي په ونده کې خلک دا خدشتی چې دا زمانگا استاجی سبق تلکا خرچکی پکی ما دا بلی شرحی نویلی سابیق سب دک سبق ویلو دی دا, دا سابیق سب سبق ومس پی آوالو مرکمان وی داوز ذهن سدی بسیط تی په آنی واحده کې دی طول و مانو تی توجو څنګه او پرا ذهن خو یو شت سکی توجو کوي دا غستاو زهنو ندیشه پا آن وحده که هم کتاب تناسی هم گنگلو تناسی هم چه کمدنو بازار که گرده هم که تفخانه که کتاب علی هم چه کمدنو پیس بوک که چه کمدنو کهل کهوه دا غستاو زهنو ندیشه دی پا آن وحده که ارزکوه لشه دا سه کامل سوک تیرو رو بغیر تا سنه دا سه کاملین یه ویه دی یه پیس سیب ندیوه ویدش پا گو کس پکه سانو ته سوې سابا کوي نو تاسو وای چې زین بسیت په انې واحده یو ته توجه کوي مده شپږو ته څنګه توجه دا کاریان متا سو ورېدلی کېدي شي تاسو په پخهر سروای شي زمونږ پلان کې خارج سے به مونږ شپږو کسان نه سکو سابا کورو دغه تکه ښوي دې قاری څخه شوار سوال سوالې پیدا کېږي چې د پهېواده کې د شپ وواړو غلتی اوباسی دا یو من ک شپ وواړهغلتی و کې دی بیا او باې زهورې نام رکم په دیکې مخصوود دانی ددانغ هم په کاریان ور نه کوم په دی کې مخصود داوي شکننینو دا استال دخواام مه غلطی سکی او بس هغه منزلی سی منزل نو د هغ روانه سب ک هغېر اوورئ منزلی ې ف که نه هغ ار ې س کې او رینایګه غلطی وینا خو مقصد دوستاست دای چې دې په خپل خلو واړی که زه ته ام چې هغه زوړو بیان ها مقصد داګه دی چې واړی نو رغه غلطی دی اورو واسي چې کم ته خوګی دې یو لکسات یو ته خوګی دې لکسات بل ته سوچ کی او رو پټول باندې چې موږ د قاري سبسه یې خره خوګی او زه ما غلطی مو یا استلا ده, ده, ده نو چې سټې مې راګه ته خوګی خو نو داګه چې سټې مې بل ته استلو داګه یې زین به صیر ته پانې وهدهې ډیر جوود د توجو کولی کامیله توجو نه جواب دا حضور اجمالی دی حضورېشی دی دا حضور ص دی اجمالي یعنی دا معانی چې حل کوون کې د مشکلاتو د کافی دی په د لنډو باې را وړی وه چېحل د چا کوئ د کافی بس دا معې حل کوون کې د کافی نو دا حضور یو حضور تفصیلی وی او بل حضور اجمالی حضور تفصیلی ده ته وی چې لحاظ او کې د امور متعددو په لحظات متعددو سره لحاظو کې د امور متعددو په لحظات متعددو سره او چې کله عبورې مطبدده ده مل حوس کې په ل حاضې ووحدانې وي حضورې اجمالی چې کله ملحوسې ورې مط ده په ل حاضې ووحدانې نودی ته وي حضوره او لاظېشي اجمالي نو دا ټول ماتن په حضور اجمالی سره نه کې په حضورې چا سره تفسی صحیح شو که معنیو ته اشاره کړی دا او د معنی متعدد او حاضر کړی دي ځانته په حضور سره اجمالی سره اول حاضر کړی دي زکه چې معقوله ګرځولې د کل محسوس نو سابق سببیت د هذه معنی زمونږ استاد یاده کا اغې بوي چې زمونږ استاد دروبه سابق سے والله علم چې سوق پو چې دې مفتی فرید سے پلار کو سوقو دروبه سابق سے بو معنی دبر سابقه سبوي در زروبه سابق ته به معنا کوله شه هذي دا ما هزارا په ذهن د مصنف کې په حضور اجمالی سره نه کې په حضور تفصيلي سره د وجد الجال د معقول نه د د معقول نه کل محسوس د وجد الكمال حضور د دین په ذهن د چا کې مصنف دا هذي صدا معنا دا دلته کې د په نورو کتابونو کې نه هذي چې د دیواجي کې راځي د اردي زينواله شرط تعویز کې راځیل ته کې خولي کليم دي شرط تعویز کې لاندې کې او استعمالات میں احتمالات څخه کړي دي کړي خراب شي ته خیر ده ولا کړ دې دې نه یاد کنو شاګه ده کې ونی خوش داسې به تیا دې چې سوایمه یادل ما کذلکل بدوینی ما پیدا دامه هزارا په زين المصنف کې په حضورې اجمالی سره نکي په حضورې تفصيلي سره د وجه د جاهل د معقول نه قل محسوس د وجه د کمال حضور د دې معنی په ذهن کې چا کې خبرونه پوسوي دا د دې زینت تر ثوابه پوره معنی وا زه تېمو ګورګنم نیمه ګنټه مګ سبق وې نیمه نیمه ګنټه کې سړې د ثوابه نه پنځفیر ته سپدلته نه پنځفیر ته سکیږي هرڅ شي د دې زینت ثواب په دې شو کنه شو هڅه نه د دا مطلب دی چې ذیس انتر صوابی پور ساب کیو وی مطلب دوی وخت کې سړې س پور رسیدې شو فاذی نو داجی دی فواید وافیا دا فواید دی وافیا فواید جمع د فائدتتنا فائده اکه دا د شوت واګریستا شوت اکه دا د شوت واګریستا شوت از دانش کو عمل از دانش و مان آغا چه او ورکولشی کاغایی علمی و کمالی چه اخلی او چاله ورکای چاله اخلی او چاله ورکای چه اخلی نوم فائده دا او چه ورکای نوم صدا فائده البته فرق داده چه ورکون کی تا مفید وی چه وی؟ مفید او اغستون کی تا مستفید وی ورکولو تا افاده وی او غسطولو تسوي استفاده وي امام بو حنيفه رحم الله وتعالى وي چاورته وي چې تا دا د علم څنګه حاصل کړې دی تا د علم د څنګه حاصل کړې ده امام بو حنيفه تو وي ما بخلت بالافاده ومستن کفت من ال استفاده ما بخلت بالافاده بل ته فایده رسولو کې ما شومتیه نه دا کړې او ومستن کپ من استفا ده چه چه او د بل نه په سبق ایوې مې پوزهه نه ده چونهلی چې زه به د ته کو نهمه چې چا ته بس را ته مقعله شوي د نو شویم ن شویم ما به خیل ته بال فاده وتن کپ توینل استفاده نو وا پورا پوره وفا یفی پووالی ته وي نو پوور دي پهڅ کې پوور دي ننج دداخلت کې پوره دي پولیس رات پانه بسળે پوری باسی نا مړه مشکلات الکافیہ پپرانو ستلو د غرانو زاینو د کافیه کی شه د غران زاینو د کافی سکی پران زی حل یا حلو پران ستلو ته ویل کی ستاوی پران ستلو ته ویل کی نزول تو وی دخول تو وی ډیره معنی رازی فضل ته مانه پران ستلی مشکلات مانه مغلق زاینا زنی خلق وي چې مشکل دي ته وي مشکلات مشتبهات ته وي وقې وي وقې مشکلات او مشتبهسته وي مشتبی دي ته وي چې مايشبه بالحق وليث بي حقين مايشبه الحق وليث بي حقين شي ازاهر کې د حق په شان تخکاری خو حق څ طلب پرانزم به مشکلات د کافې په کافیه کې داسې ځایونې دي چې حق نه دي خوهسې د حق په شکیکلکاره کړړي دي نامه ټیکته پو نه شوي مه ماش به حینوللی سر چېحق سره یو شانتیوي خو حکو جواب دا دی حق چې کاه پټ نو دا په شان د بایلکاري حق چه کالا سشی پڑت شی نو پر شاند چاک کاری باطل کاری پر شاند چاک کاری ولی ذهن و تا انتقال نکی دی باطل تا ذهن انتقال نکی داگی حق تو هم ذهن سا نکی انتقال نکی نو په کافی کې که دا سی زائیو ندی چه آغا پڑت تی صحیح دکا نا نو دا سخکاری لکس شی باطل ذهن و تا انتقال نکی نو آغاز پران زما آغاز سکم پرانزم پو شوي که خادمه خادم مې دا سوال جواب لیکي دي خادمه م پیژ کتاب نوم دی خا م طول کاپیا خو راغستې د بدل غفور د حاش نه دي بدل غفور نه راغستې دي بدل غفرور د کتاب نوم دی سرې تا سی په سلاړ چې تادي دویم جوابدارې اصل کله اندې نقطه لیکلې او مشتبهات کنا مشکلات لا اندې څه لیکلې مشتبهات نماز کمندنو هغه مقصد وي چې د مشکلات معنا مشتبهات په بیا په دې نقطه سره راځو یا تیراز راځو په جواب ملوکو الکافیه دال کفای یکفینا کفای یکفینا داری د کتاب نوم نه هدي یو معنا کفایت معنا پورا کفیت مانا ده پورا نو الکافیہ مانا پورا په مسائلو ده نحوہ کے پورا پا مسائلو ده چاکی دویم کفا یک پی پا مانا ده اغنار آزی پا مانا ده اغنار آزی نو الکافیہ مانا المغنیہ بے پرواکون کی تعلیل ردبل چانا طالب بی پرواکی دنورو کتابونو نا چه دا خص دا کنو نا خواسی کی گی دا کی گی دره کفا یک پی توام الواحد یک پی لل اسنین توام الواحد یک پی لل اسنین دا یوتن خوراک دو کسا گزارا کولشی دا مانا چه پورا کی گی والا پورا بیکی والا پورا کی گی نا گزارای پی کی گی تیمی پیسی کی گی کی دا کافی معنی د گزارې وال کتاب دا د مصنف عاجزی ده په دې معنی سره عاجزی ده په مخکینو دوه معنی باندې ترغیب د طالبانو او تکبر نه ده ترغیب د چا طالبان او ته تکبر او پرستانه معنی کې عاجزی ده دا چې د مبالغې ده یو معنی یا تا ساده نقل ده ووصفیت نه اسمیه تا ساده نقل ده ووصفیت نه چاته یا تاره طسته د مووسوف ته ررساله کاافه ررسالت کافه خو مخکای دوه اولاوي د روستای نه لله اللامه زه بس کومه د